Càuts Musicals, en Rafael Corbí, avui recordem Gabinete Caligari. Gabinete Caligari, un grup de rock espanyol integrat dins aquella corrent mediàtica coneguda com Moguda Madrilenya i que va tenir una extensa i relativament exitosa carrera que es va prollongar durant 18 anys durant com a resultat un total de 8 àlbums, dos recuperatoris oficials i molts senzills eh, que van sortir amb els seus primers anys un dels seus temes més coneguts són precisament temes com aquest que escoltem en de fons, Quatre Roses, inclòs amb el seu àlbum d'estudi, homònim publicat l'any 1984. <t 'ha de passar> cançó esplèndida de les més importants de la banda, el seu primer gran èxit en comercial com de crítica i que es va arribar a assenyalar que forma part de la història de la música una interpretació instrumental de la cançó amb el trio original de la banda s'hi van afegir Ulises Montero al saxo, Teresa Verdera al clavicordi i Lluís Medrano al fiscorn, dedicada a Janis Joplin, aquesta cançó <t 'en> Els orígens d'una formació que es remunten a l'any 1977, quan es forma la banda Rigor Mortis, en la que participen Jaime, Ferni i Edi Jaime Rutia, Fernando Ferri Presas i Eduardo Edi Clavo, que són eh, alguns eh, el trio original d'aquesta formació. Aquesta banda només va donar un concert. ràpidament es va dissoldre després de la marxa d Edie, amb la qual cosa passa a anomenar-se los Drugos, formada per els tres membres restants de la banda. L'altaltra, eh, que no l' hem mencionat, era l'Eugenio Aro, un dels protagonistes també d'aquesta formació. Aquesta banda encara és més efímera que Rigor Mortis, ja que en Jaime va ingressar la banda Ejecutivos Agressivos. Els dos membres restants formen la banda Automáticos i amb aquesta nova formació, que també dura poquíssim, es tornen a unir després de la dissolució d'Ejecutivos Agressivos i formen ja Gabinete Caligari, aquesta banda, però, en principi, el seu nom va ser de los dandis. El sí, sí. Gabinete Caligari, així doncs, es forma el 1981, en Jaime Urrute hi ha ja, a la veu i a la guitarra un estudiant de filologia semítica Fernando Ferni al baix i Eduardo Ediclavo, a la bateria estudiants de la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid com hem dit, prèviament havien militat en diferents formacions però influïts per al post-punk britànic i per la personalitat d'Eduardo Benavente es van adentrar en sons més foscos, amb els quals solia tocar amb aquella època seva. El nom de la formació, Curiós, feia referència a la pel·lícula de terror alemanya de 1920, El gabinete del doctor Caligari, pel·lícula clau de l'expressionisme alemany. De fet, la cançó Sombres Negres fa menció a aquesta pel·lícula. Dos, dos del temps la barreja de roca que van a efectuar amb ritmes més populars eh, i que van influenciar a molts altres grups serà una màxima en la carrera de Gabinete Caligari, d'aquesta manera van aconseguir temes tan populars com Camino Soria que estem escoltant de fons, precisament de l'àlbum del mateix nom quart àlbum d'estudi d'aquesta banda de pop. A poc a poc, l'èxit de la formació va anar caient lentament a partir dels àlbums Camino Soria, però també Privado, que va ser un àlbum també molt treballat, cinquè àlbum d'estudi, publicat l'any 1989. Ja als anys 90, el gran públic no estava per a ells, i tot i mantenir la seva qualitat, no van saber adaptar el so a l'escena que s'estava vivint, i això va acabar passant factura. El 1999 es va dissoldre oficialment el grup, després el eh, Jaime Urrutia, a partir del 2000 dos va iniciar una excel·lent carrera en solitari. Noche una coquita i tú Mendoza el primer revolcón Tenías herencia a la barra i tuve que tomar tres pollazos de ron Para sacarte a Sí, nosaltres hem volgut recordar en, uh, aquesta càpsula musical del dia d'avui amb aquesta formació. Recordem que el 2016 es va publicar el seu primer disc en directe, que va correspondre a una actuació de l'11 de febrir del 1984, que va estar-se en els magatzems de la discogràfica DRO durant més de 30 anys. No Gabinete i Caligari present avui en el nostre espai, amb la seva música i amb la seva companyia. Espero que us hagi agradat i l'hagi ho recordat. Això és el calor de l'amor en un bar. Oh, no, oh, oh.